Повернення додому. Монзі було аж ніяк некомфортно. Ноги боліли, дупа затерпла від відсидла. Плече заклякло так, що вона постійно мусила крутити головою в один бік, наче навіжена сова, аби трохи його розслабити. Коли одне джерело страждання хоч на мить заспокоювалось, одразу жожувала інше. Її жалюгідна подоба мізинця, наче росла із самого болю. Постійно вигинаючись праворуч до ліхтя, коли вона намагалась щось зробити рукою. Сонце в ясному блакитному небі нещадно сліпило очі, змушуючи її ружитись. Голова тріщала в тому місці, де монети скріплювали череп. Піт, лоскочучи, стікав шиєю, збирався в шрамах, який залишив зашмарк гобби, від чого ті страшенно свербіли. І вся вона спітніла з ніг до голови, буквально варічись у своєму обладунку, як потрохи в каструлі. Рогонт наказав одягнути її, як спрощену версію «богині війни». Поєднання блискучої сталі та шовку одночасно давало комфорту не більше, ніж його могла дати важка броня, а захищало ненадійніше, ніж могла б захистити нічна сорочка. Хоча Мірку здіймав власний зброя Рогонта, але в її позолоченому нагруднику виявилося значно більше простору, ніж було потрібно. За словами герцога Зволікань, саме це і хотіли бачити люди. І їх таки чимало зібралось подивитися. Натовп заполонив вузеньки вулиці Таліна. Народ тулився у вікнах на дахах, щоб хоч махцем її побачити. Люди заповнили площі сади, кидали квіти, вимахували прапорцями і проминились надією. Вони кричали, ревіли, вирещали, плескали, топотіли, ніби змагались, хто перший змусить її череп плуснути. На перехрестях збиралися цілі гурти музикантів. Коли вона наближалась, вони вибухали бадьорими військовими мелодіями. Коли позаду затихав один натовп, його змінювали інші імпровізовані групи зі своєю божевільною, бивчою, патріотичною гуркотнечою. Це було схоже на тріумф після її перемоги під Солодососнами. От тільки тепер вона була старша і ще менше цього хотіла, її брат гнив у багні замість купатися в променях слави, а поруч їхав її давній ворог Рогонт, а не колишній друг Уорса. Можливо, саме до цього, зрештою, і зводиться історія. Поміняти одного покидька на іншого, це найкраще на що можна сподіватись. Вони перейшли міст сліз, міст монет, міст чайок. З останнього на їхню процесію гнівно дивились блискучі вирізбліни морські птахи, а внизу мляво крутились коричні виводи Етріса. Щоразу, коли вона звертала заріг, на неї накочувала нова хвиля овації, нова хвиля нудоти. Її серце зшалено гупало. Що секунди вона очікувала, що її вб'ють. Конки та стріли здавались їй більш омовірними, ніж квіти й добрі слова, і значно заслуженішими від агентів герцога Орсо, його поплічників із Союзу та сотень інших людей, хто мав до неї особистий неприязнь. Дідько б його вхопив, да якби вона стояла в тому натовпі і побачила ось так вдягнену жінку, вона б її вбила просто з принципу. Але, здається, Рогон був майстром з поширення чуток. Мешканці Таліна її любили. Чи любили, власне, уявлення про неї? Чи змушені були вдавати, що люблять. Вони вигукували її ім'я та ім'я її брата і місця її перемог. Аф'єрі, капріле, муселі, солодососни, високий берег і броди сульви. Цікаво, чи розуміли вони, чому радіють. Місцям, де вона лишила гори трупів? Голові контейна, що згнила на брамі брулети, Її ножеві в оці Германа. Порубаному на шматки гобі, якого щури розтягли по каналізації під їхніми ногами. Мотісу і його підлеглим з отруєними грузбухами, отруєними пальцями, отруєними язиками, Аріо і усім тим пошматованим гулякам в кардоті, Ганмарку і його вбитим солдатам, вірному на водяному колесі, розтрощеній голові Фоскара на брудній підлозі, цілому возу трупів. За деким вона не шкодувала, за деким шкодувала. Але все це аж ніяк не мало бути причиною для радості. Вона скривилась, побачивши щасливі обличчя у вікнах. Можливо, це і різнило її від всіх людей. Може, їм просто подобались трупи? Звісно, якщо вони не їхні. Вона озирнулася до своїх так званих союзників, але вони не дуже її заспокоювали. Великий герцог Рогонт, майже король, усміхався натовпу під наглядом пильної варти. Чоловік, чия любов триватиме рівно доти, доки вона буде йому корисна. тіпало з блискучим сталевим оком. Чоловік, що від її ніжних дотиків перетворився із симпатичного оптиміста на покаліченого вбивцю. Коска її підморгнув найненадійніший союзник, найнепередбачуваніший ворог у світі, що й досі міг обернутися як на першого, так і на другого. Любчик, хто знає, що діється за цими мертвими очима? Позаду їхали й інші вцілілі лідери Ліги Восьми. Чи Дев'яти? Лорізіо з Буранті з пишними вусами, який спритно прослизнув назад у табір Рогонта після короткого союзництва з Орсо. Графиня Котарда зі своїм обачним дядьком. Патін, перший громадянин Ніканте – з імператорською постановою та в селянському Дранті, який відмовився брати участь у битві при вродах, але був зовсім не проти розділити перемогу. Були навіть представники міст, які вона розгробовувала від імені Орса, мешканці Муселії та Етреї, хитроїка молода племінниця герцога Контейна, що раптом стала герцогинєю Берлети і явно цим насолоджувалась. Люди, яких вона довго вважала своїми ворогами і до нової ролі яких не могла звикнути. Утім, визнавуючи її з виразів їхніх облич та очей, вони теж. Вона була павуком, якого вони мусили терпіти у своїй коморі, аби той убивав мух. А коли з мухами буде покінчено, кому потрібен павук? Вона відвернулася, намагаючись дивитися вперед. Спіднілі плечі поколювали. Вони рухались нескінченною вигнутою набережною. Угорі кружляли Мартини, усю дорогу в ніс їй бив гнилий солоний запах Таліна. Проминули корабельню, де стояли недобудовані остови двох військових кораблів, схожі на скелети, викинутих на берег китів. Проїхали мимо мотузень і вітрилень, мимо, лісоп... мимо лісопілень і столярень, лудилень і кузень. Проминули величезний смердючий рибний ринок із порожніми ядками, що знелюдняли, можливо, вперше відтоді, відколи перемога при солодососнах вигнала таку саму дику і щасливу юрбу на вулиці. За строкатим натовпом громадились будівлі, заліплені плакатами і, як це завжди було в Таліні, з часів винаходу друкарства. Давні перемоги, застереження, підбурювання, патріотична балаканина були заклеєні новими витворами. На найсвіжіших пишалося жіноче обличчя – суворе, холодне, гарне, без ознак провини. Монзе ж внутріші скрутило, коли до неї дійшло, що це вона. Унизу було написано «Сила, відвага, слава». Якось Орсо їй сказав, що аби перетворити брехню на правду, треба якнайчастіше її кричати. І ось воно, її самовдоволене обличчя. Скрізь. Місцями порвана і загнута на поплямованих сіллю стінах. На наступному побитому фасаді був інший набір постерів. На них вона, аби як намальована і надрукована, незграбно тримала меч, а нижче було написано «Ніколи не здавайся, ніколи не відступай, ніколи не пробачай». На цеглі над ними червоною фарбою були виведені величезні літери, що складалися у єдине просте слово «помста». Монзі стало ще некомфортніше. Біля нескінченних причалів стояли рибальські човни, прогулянкові і торгові суда всіх форм та розмірів з усіх країн світу. Вони гойдались на хвилях величезної затоки, а моряки з павутиння снестей дивились, як талінська змія забирає собі місто. Чого й боявся Орса. Коска почувався цілком комфортно. Було спекотно, але з моря дув приємний вітерець, а черговий новий капелюх прикривав його очі від сонця. Тут було небезпечно, адже в натопі, мабуть, зачаївся не один найманий убивця, Але цього разу поряд було кілька цілей, яких ненавиділи більше за нього. Випити, випити, випити, випити. Звісно, голос п'яниці в його голові ніколи повністю не замовкав. Але зараз це радше нагадувало сварливе бурмотіння, ніж відчайдушний душний крик. Підбадьорливі вигуки явно допомагали. Якщо не зважати на сморід водоростей, усе було як в Оспрі, після його знаменитої перемоги в острівній битві. Коли він стояв у стременах на чолі колонни, приймав оплески, піднявши руки і кажучи «Будь ласка, досить!». Хоч справді мав на увазі «Ще, ще!». Тоді в променях його слави грілася велика графіння Сефелін – тітка Рогонта. Буквально через кілька днів після того спробували його отруїти. Через кілька місяців після того, як усе обернулось проти неї, її саму отруїли. Ось вам іштирійська політика. На мить він задумався, навіщо він взагалі в неї встрягає. Декорації та обличчя змінюються, люди старіють, а обласки й досі такі ж енергійні, заразні, але напрочуд не тривалі. Ага, прогрипів Тіполо. Північанин зазвичай тільки це й говорив тепер, але Коско це влаштовувало. Попри періодичні спроби змінитись, він завжди набагато більше любив говорити, ніж слухати. Я, звісно ж, ненавидів Орсу, але його крах мене не надто радує. Крізь бічний провулок було видно величезну статую грізного герцога Таліна. Орсус завжди був пристрасним покровителем скульпторів, якщо за модель вони брали його. Перед статуєю звели будівельні арештування, чоловіки юрмались навколо обличчя і радісно трощили його молотками. «Як швидко змінюється герой? Так бувало і зі мною!» «Здається, ти знову на коні. Саме про це я й кажу!» Зусіма так трапляється. Послухай, як вони оспівують Рогонта та його союзників. А ще ж нещодавно це були наймерзенніші слимаки у світі. Він указав на плакати на найближчій стіні. На них був зображений герцог орсу з головою в вигрібній ямі. Заріть свіжі плакати і закладаюсь побачити інші, щоб поплюжать добру половину цієї процесії найугіднішими способами. Пригадував був один, де Рогонт сере в тарілку, а герцог Сальєр лізе туди веделкою чи ще один, на якому герцог Лірозіо намагається осідлати коня, і коли я кажу «осідлати», «Ха – сказав Тіполо. «Коня це не дуже вразило. А здиріть ще кілька шарів, і хоч як прикро визнавати побачити ті, що зображають мене, як найлихішого пройди світа у світовому колі. Але тепер…» – Коска послав вишуканий повітряний поцілунок якимось леді на балконі. Ті захохотіли кожним своїм рухом, показуючи, що вважають його справжнім героєм. Північанин знизав плечима. Люди тут ніякі. хитаються куди вітер дме. Я багато подорожував, якщо вважати подорожами втечі з одного понівеченого міста до іншого. І можу сказати, що вони скрізь такі. Він відкрутив кришечку фляшки. Люди можуть мати будь які переконання щодо світу загалом, але все залежить від того, чи йдеться безпосередньо про їхнє життя. Мало хто обирає мораль замість вигоди чи замість зручності. Людина, котра продовжує щось вірити, хоч би чого їй ці коштувало. Рідкісний і небезпечний від. «Ті, хто йдуть важким шляхом, лише тому, що він правильний, особливий від дурнів!» Коска зробив великий ковток, скривився і провів язиком попередніх зубах. «Особливий від дурнів навіть не може відрізнити правильний шлях від неправильного! Я точно ніколи не мав цього хисту!» Він підвівся в стременах, скинув капелюх і заходився вимахувати ним, як п'ятнадцятирічний хлопчисько. Натовп схвально заревів, так, ніби це був чоловік, яким слід захоплюватися. А не нікому Коска. Тихенько так, що ніхто і не почув, м'яко так, що лише в його голові вигулькнули ноти, Шент взявся на співвити. «Ось вона». Тиша вибухнула сквалом оплесків. Люди танцювали, махали руками, кричали з істеричним запалом. Люди сміялися, плакали, ніби їхнє життя мало якось змінитися від того, що Монскаро Меркато заграбастає трон. Таке Шент часто спостерігав у політиці. Коли до влади приходить новий правитель, хоч яким би засобами він проклав собі дорогу до трону, завжди є короткий період, коли здається, що він просто не здатен зробити щось неправильно. Золотий період, коли людей засліплюють їхні власні надії на краще. Звісно ж, ніщо не триває вічно. З часом, зазвичай дуже скоро, бездоганний образ лідера заплямовують дріб'язкові розчарування та невдачі його підданих, а він уже все робить неправильно. Люди вимагають нового лідера, що буде ледь невтіленням їх самих. «Знову. Але поки що вони підносять меркато до небес. Настільки завзято, що хоча Шенк таке вже з десяток разів бачив, він і сам майже повірив. Може, це буде перший видатний день видатної епохи, і через багато років він пишатиметься, що був частиною цього. Навіть якщо його роль – роль лиходія. Зрештою, дехто здатен грати лише лиходіїв». «Господи!» – Шайло, що стояла поруч із ним, презирливо скривила губи. «На що вона схожа? Надовбаний позолочений свічник!» Мабуть, золото повинно приховати гниль. Мені здається, вона має непоганий вигляд. Шенкт радий був бачити, що вона жива, їде на чорному коні, на чолі блискучої процесії. Здається, з герцогом Орсо було покінчено. Його люди вітали нового правителя, а сам палац орса у Фантезармо був оточений її в облозі. Та все це не мало значення. Шенкт має завдання, і так чи інак він його доведе до кінця, хоч би яким гірким цей кінець виявився, як робив завжди. Зрештою, деякі історії приречені на сумний фінал. Меркато під'їхала ближче, дивлячись вперед, із виразом щонайкривавішої рішучості. Шенк дуже хотів би вийти вперед, розтовхати натовп, усміхнутися, простягнути її руку. Але глядачів та охоронців було забагато. Наближається мить, коли він її привітає. Вічневіч. А поки він стояв, дивився, як вона їде повз і щось собі мугикав. «Так багато людей...» Забагато, щоб порахувати. Коли Любчик пробував, то почувався ні в тих, ні в сіх. Раптом із натовпу вигулькнуло обличчя Вітарі. Поруч із нею стояв сухарлявий чоловік із коротким блідим волоссям і розмитою усмішкою. Любчик підвівся в стриманах, але тут перед ним промайнув прапор, і вони зникли. Тисячі інших облич сплились у сліпучому клубку. Він задивився на процесію. Якби вони були в сховку, а Мерката і Тіпола були в'язнями, Любчик за самим лише виразом обличчя північани не сказав би, що той хоче її вбити. Але, на жаль, це був не сховок. Тут не існувало правил, які б розумів Любчик. Особливо, коли йшлося про жінок, адже вони йому були зовсім чужі. Можливо, Тіпола її кохав, і ця гримаса голодної люті свідчила про любов. Любчик знав, що вони трахались у Віссиріні, часто це чув але потім подумав, що, ймовірно, вона останнім часом трахалась із великим герцогом у Оспрії, і не міг торопити, яке це взагалі має значення. Ось у чому проблема. Любчик ніколи не розумів, що таке трахання, не кажучи вже про кохання. Коли він повернувся в Талін, Саджам іноді водив його до Шльондр, казав, що це винагороди. Було б грубо відмовитись від нагороди, хоч він зовсім її не хотів – Перш за все, його прутень поганенько стояв, а навіть коли все виходило, найбільше задоволення він отримував від того, що рахував кількість поштовхів, поки все скінчиться. Він спробував заспокоїти нерви, рахуючи удари копит свого коня. Щоб не ганьбитись, краще тримати переживання при собі. Нехай усе йде, як іде. Зрештою, якщо Тіпола її таки вб'є, це мало що означатиме для Любчика. Мабуть, багато людей хочуть її смерті. Так буває, коли ти в усіх перед очима. Тіполо не був монстром, але з нього досить. Досить виставляти його дурним. Досить того, що добрі наміри постійно трахають його в сраку. Досить переживати через свою совість. Досить переживати через переживання інших. І найголовніше, досить уже цього свербіння обличчя. Він скривився, чухаючи шрами нігтями. Монза мала рацію. Милосердя та боягузтво це одне і те саме. За хорошу поведінку нагород не дають. Ані на півночі, ані тут, ані будь-де. Життя – зла паскуда, яка дає тим, хто бере все, що захоче. Правда, на боці найжорстокіших, найпідступніших і найкривавіших. І те, як усі ці ідіоти її славлять, лише доводиться. Він дивився, як вона повільно їде попереду на своєму чорному коні, темне волосся розвивається на вітрі. Вона мала рацію щодо всього, більш-менш. А він збирався її вбити. Фактично лише за те, що вона трахалася з іншим. Він уявляв собі, як її заколи кінджалом, заріже, посічать десятьма різними способами. Думав про шрами на її ребрах, про те, як акуратно встромить між ними лезо. Думав про шрами на її шиї, про те, як його руки її душитимуть. Подумав, що було б непогано побути поруч із нею останнє. Дивно, що він стільки разів рятував її життя, стільки разів ризикував для цього власним, а тепер вигадував найкращий спосіб його відібрати. Усе достото так, як колись казав йому Криваве Дев'ятка. Між любов'ю та ненавистю лише лезо ножа. Тіпило знав сотню способів прикінчити жінку, і всі вони були нехибні. Проблема була в тому, де і коли. Вона тепер не втрачала пильності, постійно очікувала удару. Можливо, не від нього, але від когось іншого. Багато клинків, окрім його, були націлені на неї. Рогон це знав, і був обережний з нею, як і Скнара, зі своїм скарбом. Йому треба було, аби вона схилила всіх цих людей на його бік, тож Тіпилові доведеться чекати слушної миті але він може потерпіти. Як казала Карлот, жодна добре виконана робота не терпить поспіху. «Тримайся біля неї, а?» Не будь хто, а сам великий герцог Рогонт під'їхав з боку його сліпого ока. Тіпило ледве стримався, щоб було не вгатити своїм кулаком в його не смішкувати вродливе личко. «Ворсо, досі є тут друзі!» Очі Рогонта нервово бігали натовпом. «Агенти! Убивці! Небезпека всюди!» «Небезпека? Здається, усі дуже щасливі!» «Це такий жарт? Я жартувати не вмію». Обличчя Тіпола було таке незворушне, що Рогонт не розумів, кивкої то чи ні. «Тримайся біля неї, ти мусиш її охороняти». «Я знаю, що я мушу». І Тіпола широко всміхнувся. «Через це не переймайтесь. Він пришпорив коня і рушив далі. Ближче до Монзи, як йому сказали. Достатньо близько, аби бачити, як напружились м'яза навколо її щелепи. Майже настільки близько, щоб дістати свою секуру і розколоти її череп. «Я знаю, що я можу», – прошепотів він. «Він не монстр. Просто з нього досить». Процесія нарешті опинилась в серці міста, на площі біля старовинної будівлі Сенату. Масивний дах з звалився століття тому, мармурові сходи потріскалися і заросли бур'яном. Вирізблені на колосальному фронтоні забуті боги перетворились на сідала для уорд крикливих чайок. Десять величезних колон, що підтримували конструкцію, поцятковані послідом і лопочучими фрагментами старих плакатів, мали тривожний вигляд і не викликали довір'я. Але величний релікт нової імперії, наче нагадуючи про втрачену велич, досі затьмарював сусідні будівлі, які на його фоні видавалися нікчемними. Платформа з вищерблених кам'яних блоків випирала зі сходів і врізалася у море людей, що юрмалися на площі. В одному з кутів вивищувалася обвітрена статуя Скарпіуса. У чотири рази вища за людський зріст, що дарував світові надію. Його витягнута рука зламалась на зап'ястку кількасот років тому, але ніхто досі не спробував відреставрувати чи не найвеличніший витвір штирійського мистецтва. Перед статую на сходах біля колон похмуро стояли вартові. На їхніх плащах були талінські хрести, але Монза чудово знала, що це люди Рогонда. Може, Штирія тепер мала стати однією родиною, але солдатів в виспрійській формі могли не дуже гостинно тут зустріти. Вона зісковзнула зі сідла і попрямувала вузьким проходом крізь натовп. Люди кидались на вартовею, гукали її, благали благословення, ніби доторг до неї щось їм дасть. Щиро мовлячи, ще ніколи нікому нічого не давав. Вона дивилась перед собою, ще липу вже судомило. Чекала, коли якийсь меч, стріла чи дротик її прикінчить. Вона рада вбила би за солодке забуття від диму, але намагалась трохи менше вбивати і курити. Скарпіус висечив над нею, коли вона рушила сходами, дивився, вкритим лишайником очима, ніби запитував: Ця сучка найкраще, що ви знайшли? Гігантський фронтон здіймався за ним. Вона гадала, чи не зважиться сотні тонн каменю, що тримаються на цих колонах, нарешті впасти і прибити все керівництво Штирі разом із нею. Вона сподівалася, що так і трапиться, поклавши край цьому божевіллю. З найповажніших громадян, тобто найспритніших і найжадібніших, нервово скупчились посеред платформи. Усі спітнілі у своєму найдорожчому одязі витріщались на неї, як гуси на миску з крихтами. Уклонились, коли вона і Ругонт підійшли ближче. Було б омітно, що вони тренувались. Це ще більше її роздратувало. «Підводьтесь!» – прогорчала вона. Ругонт витягнув руку. «Де вінець?» – він класнув пальцями. «Вінець! Вінець!» Найшановніший громадянин мав вигляд, ніби невдала карикатура на мудреця. Гачкуватий ніс, сніжно-біла борода, скрипучий глибокий голос, зелений капелюх, що робив його схожим на перевернутий горщик. «Мадам, мене звуть Рубін. Я уповноважений говорити від імені громадян». «Я скав'єр», – сказала пухкенька жіночка, чий блакитний лів демонстрував надто глибоке декольте. «А я груло», – відрекомендувався високий стрункий і глумози, як срака чоловік, що ледве діставав скав'єр до плеча. «Двоє наших найповажніших купців» пояснив Рубін. Це взагалі не зацікавило Рогунта. І? Із вашого дозволу, ваша величність, ми сподівалися обговорити деякі деталі та домовленості. Правда? Ну вперед! Щодо титулів, ми сподівалися відмовитися від дворянства. Велика герцогиня нагадуватиме про тиранію Орсо. Ми думали про щось, що відображатиме довіру простолюду, втрутився Груло, хитаючи своїм вульгарним перснем. Ругон скривився до Монзи, ніби слово про століт було на смак, як сеча. Довіру? Можливо, обраний президент. запропонувала Скав'єр. Перший громадянин. Зрештою, додав Рубін, попередній великий герцог досі технічно живий. Ругон зціпив зуби. Він в облозі за сорок км від Фонтезармо, як щуру своїй норі. Це лише питання часу, коли його притягнуть до відповідальності. «Але ж ви розумієте, юридичні нюанси можуть бути проблематичними». «Юридичні нюанси?» – зашепотів Рогонт люто. Незабаром я стану королем Штирії і хотів би, щоб Велика герцогиня Талінська була серед тих, хто мене коронуватиме. Я буду королем, ви це розумієте? Нехай про юридичні нюанси думає хтось інший! Але ваша величність, це можуть повважати неприйнятним!» Як на того, хто має репутацію надто стриманої людини, за останні кілька тижнів Рогон серйозно розгубив своє терпіння. «А прийнятно було б, якби я, скажімо, наказав вас повісити. Тут, зараз, разом із кожним упертим покидьком цього міста. Ви б тоді змогли поговорити про юридичні нюанси, поки сіпатиметесь?» Погроза спричинила довге ніякове мовчання. Монза нахилилась до Рогон та чудово розуміючи, скільки очей зараз на неї дивляться. Нам тут потрібно трохи єдності, хіба ні? Мені здається, повішення можуть неправильно сприйняти. Просто покінчимо з цим гаразд, а тоді вмостимося у темній кімнаті. Груло обережно відкашлявся. Звісно, ми знову повертаємося до того, з чого почали, огризнувся Рогонт. Дайте мені кляти вінець. З кав'яр тонкий золотий обідець, Монза повільно повернулась обличчям до натовпу. Народа штирі! заревів Рогонт позаду. Я даю тобі велику герцогиню Талінську! І він легенько опустив вінець їй на голову. Ось так просто вона піднеслась до запаморочливих владних висот. З лечутним шарудінням усі прихилили коліна. Узя площа затихла настільки, що вона чула, як трепочуть крилами і пищать пташки на фронтоні вгорі. Настільки, що вона чула, як їхній послід падає неподалік, забризкуючи стародавні камені білими, чорними і сірими плямами. Чого вони чекають? Пробурмотіла вона до намагаючись наворушити губами. «Слів! Від мене? А від кого ж ще?» Хвиля запаморочливого жаху пробігла її тілом. На позір на площі зібралося тисяч п'ять людей, не менше, і якщо першим її вчинком як очільниці держави буде втеча з помосту, це дасть хибний посил. Вона повільно ступила вперед, то був найважчий крок у її житті. Вона намагалася впорядкувати свої безладні думки, віднайти слова, на винаходження яких у неї не було часу. Вийшовши з велетенської тіні Скарпіуса на сонце, вона побачила схвильоване море облич зі сповненими надією очима. Безладне бурмотіння натовпу перетворилось на нервовий шепіт, а тоді на моторошну тишу. Вона розтулила рот, досі не знаючи, що говоритиме. «Я ніколи не…» – її голос був радше схожий на жалібний писк. Вона відкашлялась, сплюнула мокротиння через плече, а тоді зрозуміла, що цього не слід було робити. «Я ніколи не любила промов!» «Це було очевидно!» «Краще робити, а не говорити! Я ж народилась на фермі! Перш за все ми розберемося з Орсо! Позбудемося цього покидька! А тоді... Ну, тоді війна скінчиться!» Дивний гул пробіг натовпом. Жодних усмішок, кілька поглядів удалечінь, затуманених очей, ківків... Зненацько вона відчула таку тугу, що аж защемило в грудях. Насправді вона ніколи не думала, що колись хотітиме, аби бійня скінчилась. Вона ж нічого іншого не знала. «Мир!» – нужденний гомін знову прокотився площею. «У нас буде король! Уся штир'я рухатиметься в одному напрямку! Кінець кривавим рокам!» Вона згадала вітер у пшеничному колоссі. «Можливо, спробуємо щось вирощувати? Я не можу вам обіщати кращий світ!» Ну бо він такий, який є. Вона ніяково глянула вниз і переступила з однієї ноги на іншу. Але я можу обіцяти зробити все, що в моїх силах. Робимо так, аби кожному всього вистачало, а там побачимо, як воно піде. Вона перехопила погляд старого, що дивився на неї заплаканими очима. Губа його трусилась, а до грудей він притискав капелюх. "Це все!" гаркнула вона. Будь-яка нормальна людина у такий спекотний день одягнулася би легко, але Амеркато з притаманною її упертістю обрала повні, як який виявилось до смішного химерні обладунки. Саме тому єдиним варіантом для Морвіра було цілитись у неприкрите обличчя. Зрештою, менша ціль – це цікавіший та приємніший виклик для стрільця його калібру. Він глибоко вдихнув. На його жах в останню мить вона вирухнулася, глянула собі під ноги, дротик пролетів за якихось кілька сантиметрів від її обличчя і застряг позаду неї в колоні древньої будівлі Сенату. «Прокляття!» – прошепів він до своєї духової труби, уже намацуючи в кишені ще один дротик. Зняв захисний ковпачок і знову зарядив. То була чергова примха долі, котра мучила Морвіра з моменту його народження, бо коли він знову припав губами до трубки, Меркато завершила свою надологу риторику нікчемним «це все». Надовп вибухнув захопленими оплесками, його лікоть підштовхнув радісний селянин, що стояв поруч у дверях, де він ховався. Смертельний снаряд полетів у бік від цілі і зник в юрбі біля платформи. Чоловік, через дике смикання, якого він промахнувся, повернув до нього своє широке жирне обличчя і підозріливо глянув. Здогадно, це був якийсь чорноров. Руки, немов довбні, а в поросячих очицях ледве жеврів вогни клюкцького розуму. «Гей, що ти?» – чорти б цю чернь. Тепер спроба Морвіра повністю впровалилась. «Мої щирі вибачення, але чи можу я попросити вас хвилинку це потримати?» «Ага!» Чоловік витріщився на трубку, яку раптом уклали йому в мозолясту руку. «Ай!» Морвір штрикнув його за зап'ясток кінчиком голки. «Якого біса!» «Дуже вам вдячний!» Морвір забрав трубку і сховав разом із голкою в одну зі своїх незліченних потайних кишень. Переважній більшості чоловіків потрібен якийсь час, аби по-справжньому розлютитись. Зазвичай перед цим відбувається традиційний ритуал із погроз, образ, позерства і штовханини. Миттєва реакція їм не притаманна, тож любитель штовхатися ліктями лише зараз почав навсправжки злитись. Гей! Він схопив Морвіра за комір. Гей! Його очі вирічились кудись удалечень. Він захитався, закліпав, язик його висолопився, морвір узяв його під руки, охнувши від несподіваної ваги, коли в того підігнули з коліна. І поклав на землю, відчувши гострий біль у спині. З ним усе гаразд, прохрипів хтось. Морвір підвів очі й побачив із півдюжини таких же храпаків, що насуплено дивились на нього. Та за багато пива випив, перекричав морвір натовп фальшивим смішком. Щось товариш мій геть нетверезий. Не те «Не що? сказав один. П'яний. Морвір нахилився ближче. Він так пишався, що талінська змія тепер стане володаркою нашої долі, та ж усі ми пишаємось. «Ага!» – пробурмотів чоловік чоловіку край збентежений, але трохи заспокоєний. «Звісно, меркато!» – тупо підсумував він під схвильовані вигуки своїх мавпоподібних приятелів. «Народжена серед нас!» – крикнув інший, махаючи кулаком. «О, саме так! Меркато! Свобода! Надія! Вибавлення від безголової глупоти! Так, мій друже?» Морвір натужно хрипів, тягнучи дебелий труп у тінь випростуючись, скривився від болю у спині, а тоді зауваживши, що на нього вже не звертають уваги, ковзнув у натоп, закипаючи від люті. Було нестерпно, що ці імбицили з таким ентузіазмом оплодують джинси, яка народилась навіть не серед них, а на зарослому чагарником клапті землі, на самісінькому краю Талінської території, де кордон, як відомо, і кордоном важко назвати. Безжальна інтриганка, брехлива підлиза, спокусниця чужих учениць, душогубиця, на совісті якої вбити, хоч греблювати, брутальна гріховодниця, посполитах злодіяка без краплі сумління, єдиними талантами якої для урядування були свинуваті манери, кілька перемог над некомпетентними суперниками, згадана нею самої схильність до швидких дій, падіння з гори, і вельми симпатичне личко. Він укотре мусив констатувати, що вродливим людям жити в цьому світі незмірно легше.